Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Kära lyssnare, om det är i Norrköpings trakten, Linköping-Mjölby-Skänninge-trakten eller i vetlanda -trakten. Gott nytt år. Det här är starten på radioterminen. Och jag vet att även om Linköpings Radio har under julveckorna Kanske sänt mitt program med julsånger och med dikter I det pris en och annan gång Så är det ändå så att nu startar Det nya året Nya radioåret också Och jag är jätteglad att du lyssnar på mitt program. Och jag bara berättar för er att om ni har missat något program, ni som vill lyssna och ni har tillgång till dator så kan ni ju alltid höra mitt program om och om igen så många gånger du vill och när du vill på min hemsida www.ingvarholmberg.se och där finns en flick som heter Radio och där finns programmen som sagt var. Att lyssna på när det passar. Det kallas ju numera för poddradio när man kan lyssna på radio på nätet. Den trevliga tröbbaduren Lasse Sigelin sjunger ett helt nytt år. Ett helt nytt år På vägen i framtiden Där allt från igår Är som har hänt Ett helt nytt år Som kommer liggryningen Vi möter en tid Där inget är känt Så många frågor om Vad som ska ske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 Så jag skrev en sång om det nya året för en del år sedan och här kommer en inte sådär perfekt inspelning men ändå som går att lyssna på. Ett nytt år av och med Ingvar Holmberg. lägger jag för Jesus fötter. Den nya vilar i hans hand. Ett nytt år. Ett nytt år. För varje dag har Herren varit med mig. Så jag går fram i Jesu namn. Jag vet inte hur min framtid Se ut. Eller när min stund på jorden får sitt slut Men jag vet att min Herre leder mig till livets land Framtiden ligger i hans hand Bilar i hans hand Ett nytt år, Ett nytt För varje dag har Herren varit med mig Så jag går fram i Jesu namn Jag bor ju i Norrköping Och det är så att sista dagarna så blev det äntligen vinter. Det har varit sådär 13 grader kallt eh, en och annan dag. och eh, Sista dagarna på jullovet här i Östergötland så blev det alltså vinter. Och roligt för barnen och dagen efter att snön hade kommit och det var kallt så var det så härligt att när jag var ute och gick lite grann, se barnen som njöt av snön. Och det är trevligt att kanske nu här i början på vårterminen så kommer skidbackarna och skidspåren igång för de som har tid och älskar att ägna sig åt det. Men det är klart, det är halt ute och det kommer tyvärr tråkiga rapporter om olyckor i trafiken. Och därför så blir det också en hel del sång om trygghet som passar bra både när man tänker på ett nytt år och på vinterns tid med halka och snö och is. Här kommer Margit Bollström och kör och hela kyrkan sjunger med sången Tro och vara trygg. En sång som alla barn kunde föra i världen, det var ju Tryggare kan ingen vara och här har vi en, en inspelning med Carola, väldigt mjukt och försiktigt i början men lite pampigt också på slutet. Tryckare kan ingen vara En Guds lilla barnaskara Jag bor i Östergötland, är född i Östergötland och var borta från Östergötland i 45 år och kom sen tillbaka på äldre dagar. Och här har vi syskonen Andersson från Ödeshög som sjunger "Tryckt kan jag lämna. En trevlig inspelning. We'll Och här kommer LP-sångarna med steg för steg med Jesus leder. en och en halv termin eller väl så har vi haft en följetong i mitt program Toner och tankar. Det har varit eh, Sibylla Pettersson-Vetlanda som har läst en bok om Georg Gustafsson, Paston eh, och eh, skriven sammanställd av Iva Lundgren. Nu går vi tillbaka i alla fall några gånger med intervju. Paul Sättersten över 90-årig svensk-amerikansk pastor med mycket av rötter och sin barndom i Norrköping var och på i Sverige i oktober 2016 och jag var med och eh, lyssna på honom bland annat i seminarium i Citykyrkan i Stockholm då han Två gånger stod omkring en timme och talade engagerat och intressant för oss om olika andliga principer. Jag hade glädjen att ha honom hemma och göra en intervju med honom. Den sände jag i tre delar i tre veckors program och här kommer första delen. Jag har den stora glädjen att framför mig ha Paul Settersten. Eh, svensk-amerikansk pastor kan man väl säga eh, Paul Sättersten som bodde några år av sin barndom i Norrköping där jag själv bor nu Paul hur kom det sig att du i din barndom bodde i Norrköping berätta lite om bakgrunden för lyssnarna som inte vet det Ja det var väl så att eh... Jag växte upp i ett pastorshem Och min far blev kallad till Norrköping Från församlingen i Södertälje Och jag vill minnas det var 1928 Så vi kom från eh, Den stan hit till Norrköping Så på det sättet blev jag introducerad till eh, Norrköping och till Sionförsamlingen på den tiden Hur många år blev det i Norrköping för er familj och för dig idag? Min far blev föreståndare här var här under alla dessa år då till årsskiftet 1936-37 då han blev inbjuden att överta föreståndarskapet i Philadelphia församlingen i Uppsala men under de här åren i Norrköping så var det mycket som hände. Jag minns när vi först kom till stan här och vi kom till lokalen som på den tiden var på Hantverkargatan 28 om jag nu minns riktigt. Då fanns den lokalen uppe på tredje våningen i en fabriksbyggnad. Och det var en förfärligt tråkig lokal på många sätt. Men när vi kom upp där, då stod en lycklig sångarskara och sjöng Säg om du härliga boning, ljusa och fridfulla hem, grundad på lammets försoning. Säg om du härliga hem. Och vi kom från en alldeles nyrenoverad kyrka i Södertälje och jag hade lite svårt att acceptera detta, att det här var denna härliga boning. Så det var en utav upplevelserna jag har från de tidiga åren här. Och sedan blev det ju så att min far fick leda eh, arbetet här under tiden då kyrkan, den nya kyrkan skulle byggas. Och det var också en mycket intressant tid som eh, jag aldrig glömmer. Vi, jag kan ju berätta om det. Vi, um, um, uh, vi blev ombedda av min far då, föreståndaren, att vi skulle försöka göra allt vad vi kunde. Det gällde speciellt om medlemmar. Och eftersom jag som ung pojke också var med jämt så lyssnade jag med stor och intensiv... Uppmärksamhet på vad som sades, och jag minns ännu hur när man skulle göra sina trosoffer, som det heter, eller troslöften, så skrev jag på en sån där troslöftes lapp och skrev att jag skulle ge 50 kronor och lämnade in den där, och min far fick se, se det. Och han kom till mig och så sa han: Paulson. Det här är inget skämt. Eh, eh, var ska du få 50 kronor ifrån? Och jag sa till honom, jag tror att jag ska kunna ordna med det. Och eh, när jultiden kom så gick han omkring och sålde jultidningar och julkort. Och fick en väldigt svung på mina affärer. Och mycket riktigt mötte mitt troslöfte. Och det var många andra som... Eh, Gjorde liknande insatser och en del naturligtvis mycket större insatser. Hur gammal var du då den julen? Ja, snälla barn, vad kunde det ha varit? En, jag kunde väl ha varit kanske en tolv år ja, eller så. Ja. Vad gripande. Så, så var det med det. Hade du blivit döpt till Nej. Kristus redan då? Nej. Nej, det hände lite senare. Men det kan jag ju berätta om, om en liten stund här kanske. Men i alla fall så tänkte jag, bara med tanken på den gripenhet som fanns ibland medlemsskaran här. Det fanns en Akosjörska, jag vet inte om jag ska nämna hennes namn. Och Akosjörska det är barnmorska säger man mera. Ja just det. Ja. Och hon var någon slags, arbetade inom något distrikt där man hade en, en speciell bostad för henne. Men när det här troslöfterna togs för det nya kyrkbygget, då gav hon i tro i löfte att hon skulle ge hela sin årslön för lokalbygget. Och hur hon klarade av det, det vet inte jag. Men jag fick höra det genom en fosterson som hon hade senare när hon gifte sig med en enkelman och han berättade det för mig många år senare. Så det var en fantastisk offervilja och kyrkan då blev naturligtvis en underbar och ändamålsenlig helgedom under många år. Jag har hört att församlingen sysslade med att dela ut mat till Arbetslösa och behövande under själva kyrkbyggestiden. Stämmer det eller? Ja det stämmer nog. Och eh, det var så att min far han gick och såg på gatorna här i Norrköping hur hundratals och tusen, tusentals män vandrade omkring utan att ha någonting att göra. Var det här på 20-talet eller 30-talet? Det var början på 30-talet. Det var under den stora depression. Mm. Tiden då som drabbade Amerika och för övrigt hela västervärlden, tänker jag. Och då så började han att intressera församlingen för vad de kallade för bespisningar. Och det var ju mycket märkligt för de lokaliteter man hade och Det var uppe på den här tredje våningen i den här, i den här fabriksbyggnaden. Och... Det fanns ett litet, litet, litet kök Som var som en, en liten gång bakom talarstolen I den här lokalen som fanns där uppe Och där fanns det några gaskök Och på de gasköken där Så kokades all mat för dessa bespisningar Och de kunde ha bespisningar när Jag skulle tänka mig det var uppåt en 400 personer som fick sitta ner och äta en underbart god middag. Och sen, då hände det mycket intressant som jag kanske kunde berätta. Det var så att en hel del av de här som kom då för att äta tyckte att de, det var väl inte riktigt rätt att de skulle behöva sitta där och be, be Gud för maten och tacka Gud för maten. Och, och någon kom och och sa till min far att det är flera som klagar på att de sitter där som små barn. Och måste hålla på och tacka Gud för maten. Och med påföljd att min far då när nästa bespisning skulle hållas. Så sa han att jag har fått det här klagomålet från några av er. Och nu ska ni få bestämma själva hur ni vill göra sa han. Och så började han att berätta och talade om hur... Församlingen var mycket fattig i stort sett och att det var många som med stora offer hade bringat in mat och, och vad som behövdes. Och det var kvinnor som arbetade helt och hållet frivilligt för att koka och få all den här maten färdig. Och Man hade sökt kontakt med olika människor. Det fanns en speceriv. Uh, grossist här i stan som min far kontaktade och han donerade massor med mat och för de här bespisningarna en lastbil kom på nästan på Guds uh, beskickelse och, och befallning ifrån Småland ända upp hit för att leverera potatis för de här bespisningarna så det, man såg hur Gud på ett underbart sätt försåg församlingen med dessa förnödenheter för bespisningarna. Och pappa berättade om det här. Och sen när han var färdig med det så sa han Nu får ni säga själva om ni tycker att vi ska tacka Gud för det här eller inte. Och det blev ett rungande ja att alla borde tacka Gud för maten och fick. Så man fortsatte att tacka Gud för maten vid margemåltid. Sedan en annan ganska rolig historia från den tiden. Du vet, det var inte så vanligt med bilar i, i Sverige då på början på 30-talet. Och eh, de här eh, arbetarna som, eller eh, de arbetslösa nu som hade ätit på de här bespisningarna de kände igen pappas gamla eh, mm. modell 1926. T-Ford som han körde. Så han kom till en gatukorsning, jag vill minnas det var nere i, i slutet på Kungsgatan nere mot norra promenaden någonstans. Och som han kommer ner till korsningen där så stiger en av dessa arbetslösa ut mitt i korsningen och stoppar all trafik i alla riktningar och viftar min far med sin gamla T-Ford att köra igenom. En lustig historia. Alltså. När lämnade du Norrköping? Var det för studier eller vad var det som hände i ditt eget liv? Nej, det var så då pappan fick den här kallelsen till Uppsala. Och vi var unga då, allesammans i familjen. Så mamma stannade genom hela vårterminen i Norrköping. Mm. Medan pappa flyttade upp och bodde i Uppsala. Mm. Under de månaderna. Sen under sommaren 1937 så tog pappa semester och var nere i Buva. Under den semestern så bodde vi i ett pingskapell där, där det fanns en lägenhet. Och min far och mor och mina systrar bodde i ett sovrum som fanns på nedre botten. Min bror och jag bodde på övre botten. Och så gick det till så att min far predikade en söndag kväll om Jesus snara ankomst. Och jag hade ännu, ännu inte kommit till en verklig avgörelse för Hur Jesus. Hur gammal var du då? Då skulle jag fylla 15 år okay. på hösten. Mm -hmm. uh, I allt nog så hade jag ännu inte kommit till någon verklig avgörelse för Kristus och fick en sån väldig nöd i det här mötet. Men jag, Gjorde ingen, inget beslut i mötet utan han gick ut och vandrade över klipporna Och kom hem och när jag kom hem till bostaden där vi bodde då Så låg alla och sov Och så gick jag upp då tyst och stilla till mitt sovrum där min bror låg och sov Och så skulle jag krypa i säng och somna Och i vanliga fall brukar jag somna bara på en gång sen. Men den här kvällen så gick det inte. Det var som den heliga ande talade till mig och sa Paul, om Jesus kommer inåt, då får mamma och pappa och Rut och Ester och Per allesammans få följa med honom men du blir ensam lämnad kvar. Den uh, rösten hörde jag gång på gång, gång på gång det tycktes mig i timmar Och till slut så Kröp jag ur sängen och böjde mina knä I sängen där Och bad till Jesus Om syndernas förlåtelse Och jag kommer ännu ihåg hur jag bad och sa "O Herre om jag nu Har fått mina synder förlåtna Så att jag är redo att möta dig Låt mig få sova Och så la jag mig och han inte mer än få huvud på kudden för när jag somnade. Och från den stunden så har jag levt för Herren och sökt tjäna Gud. Så det är, det är min omvändelseupplevelse. När fick du klart för dig att du skulle bli en förkunnare och pastor då? Ja, det gick till så att när vi kom upp till Uppsala så blev det för det första dop redan i september månad och då blev jag död och kom med i församlingen Så gick det väl något, några år vad det var och äh, jag måste ha varit flera år för jag hade redan hunnit bli bekant med en flicka som jag blev kär i och så småningom gifte hon gifte mig med hon hette Maj Eriksson och kom från Uppsala trakten där och äh, så jag en sommar uppe i Dalarna och besökte min, min farbror och faster som bodde där uppe, ute på en bongård. Och en natt när jag låg ute i en, ett sädesmagasin de hade, låg jag på övre våningen där och skulle söka sova under nattens timmar så fick jag uppleva ett Guds tilltal till mig. Då herren talade till mig om att jag skulle eh, ägna mig åt predikan. Och eh, det blev så starkt för mig så att jag beslutade mig för att eh, jag skulle gå i den riktningen sen. Så när jag hade tagit studenten så hade min tanke tidigare varit att jag skulle eh, ägna mig åt eh, lärartjänst kanske som professor vid universitetet eller som lärare på något högstadium eller något liknande. Mm. Uh, och uh, så kom det här emellan och uh, så blev det bestämt, jag kommer ännu ihåg jag gick och talade med min far om det här och sa till honom att jag tror att Gud vill att jag ska ändra mina planer när det gäller mina fortsatta studier så att jag ska gå på bibelskolan i Stockholm och sedan börja att känna Herren som ett Herrens vittne. V vad tror du om det? så jag till honom. Och då sa han till mig så här, Paul han, Du har ju varit ute här på utposterna runt om Uppsala och predikat och talat och vittnat. Har du då någon gång känt andens smörjelse över du du har talat? Och jag sa till honom, ja pappa jag tror jag kan säga jag har gjort det. Och då sa han, jag går då i Herrens namn. Det var allt han var intresserad av. Och på det sättet kom jag till Bibelskolan. Och en ganska intressant liten del av det här var också att jag hade så ofta hört eh, unga evangelister på den tiden som vittnade om hur Herren på ett eh, övernaturligt sätt hade givit dem pengar nog för att betala för bibelskolekursen. Och jag hade sparat nog med pengar så jag hade nog. Men jag brukade säga så här, Gud det skulle vara underbart om du på något sätt ville förse mig med de här pengarna. Så jag får uppleva vad de andra har upplevt. Och, och kan du förstå, jag kom hem på, till Uppsala på besök. Och då kom eh, kassören för evangeliskassan. Och så sa han till mig, Paul det är ju så, sa han, att vi brukar försöka att hjälpa våra ungdomar som går till bibelskolan med att betala kursen för dem. Och på det sättet fick jag hela kursen betalad förstås. Och det kändes väldigt gott. Ja. Det var alltså första delen av intervju med och samtal med Paul Settersten i Seattle i nordvästra USA. Och de övriga två delarna kommer de kommande två veckorna. Nu blir det Strängmusiksång. Vi går hand i hand. too. Jag läser underbara ord ur saltaren i Bibeln. Ord som har tröstat människor i alla tider. Ända sedan David skrev det här för ungefär 3000 år sedan. Cirka 1000 år före Kristi födelse. Psalm 139 Herre du utransakar mig och känner mig Om jag står eller sitter vet du det Fast du är långt borta vet du vad jag tänker Om jag går eller ligger ser du det Du är förtrogen med allt jag gör Innan ordet är på min tunga Vet du, Herre, allt jag vill säga? Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. En del människor är rädda för tanken att Gud vet allt om oss. Men om vi ser det från det lilla barnets perspektiv som har sin trygghet i mamma eller pappa eller kanske någon annan vuxen. Då är det ju en väldigt trygghet att veta att mamma eller pappa ser mig när jag är här. Och om jag ramlar så kommer han eller hon och lyfter upp mig och tröstar mig. Och så tycker jag att det är skönt att se det här med att Gud vet allt om oss. Och han finns vid vår sida. Han hjälper oss. Det är skönt att lägga sitt liv i Guds händer. Inte minst inför ett nytt år och i början av ett nytt år. Att få lägga okända dagar, okänd framtid i hans händer. Hoppas du känner det lika tryggt och skönt som jag. Att veta att Gud har omsorg om oss. Han vet om oss. Och han vet hur vi har det. Låt oss be. Herre, jag känner en sån trygghet i att du vet allt om mig. Du vet mina svagheter. Du vet mina eh, eventuellt starka sidor. Du vet precis allt. Du vet vad jag tänker. Du vet vad jag gör. Och Herre du finns där för att hjälpa mig. Inspirera mig att tänka goda tankar och att göra bra saker med mitt liv. Välsigna mina lyssnare, var och en av dem Herre. Och den som kanske är otrygg inför framtiden vill du trösta och hjälpa och ge vägledning. Du är med oss. Tack Herre för din nåd. Amen. Två härliga sånger ska vi lyssna till. Först kommer nu Roland Utbult med sin sång Gud har omsorg om dig. Och eh, han har hjälp i sången av en grupp sångare och även av solisten Camilla Bagler. Mm. När mordet sviker och allt är tungt Och ingenting längre känns rätt Du vill han ge dig och kärleken Som inte har någon gräns Och när hinder reser sig på din väg Som du inte själv klarar av. I'm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 Och allra sist spelar vi en av mina favoritinspelningar av en av mina favoritsånger. Låt mig vandra nära dig. Just a closer walk with thee. Kristina Gunnardo. Med sin varma personliga röst. En härlig inspelning. Har det så bra. Vi hörs igen nästa vecka om du vill.